پینا <سخت> زما اغذ زندگی زما د امید او د غټې د شکمه د نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> زمانه کې او د خلافت <تضحك> دې زماني باره کې در نه کوم سر <سؤال> پر سر مې تخلاص چې نراله اجر شي او نرامه سزا شي نراله اجر شي او نرامه شي او مرګ دې وځنه غوښته و تاسو لته دي چې وکړو نو مکرمین له نه کې د امینا چې خدمتې تخر اب تحورت وې زدا سینه په خان ور او الله تعالی <سؤال> سنا <سؤال> <سؤال> کناوک لوی الله زمابات شاهدې را پیدا شوی زیارهګه مڅنه حقدارانو ته حق ورسي الله مازان طرف دوا دي د پتی میا شنو په وروچ شهادت کوم پیدا شو رواه مسلمان دې حدیث روایت کړ امام مسلم رحم الله بوله وا نبی رضی الله تعالی عنہ আবু حریره رضی الله عنه نن روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی انکم ستحرسون علی الہمار ادا انتي خلق يوبل مړکای جنګونه کوي وې زر دې چې تاسو به رس کوي په مشره یو دې لالچ پکوي ان قریب داسې خلق وراشي چې په دې به رس کوي وتكون ندامت او زر دې چې دا مشری به په ایمان په ورځ د قیامت باندې امام مهدی رحمت الله علیه بارک راغلي خلک دې الله پیدا کی او د خلافت او امارت قابل شي دې به خلکو نه پټيږي او خلک به په زور لټای او مجبوره کایبه او دې ویزه امارت وکړه تر دې چومت دې مجبوره دي. او د ډېر مجبورتیاله وجنه بده امارت قبول کړه مدد الله مدد او نصرت برا متوجش امام مهدی رحمت الله علیه بده امارت او د خلافت او د مشرینې پټې خلک به خلک د پوره کله په مینت روواج کله یوځې پټي کله بل یوځې پټي اخر دا چومت دې مجبوره کی مدد الله طرف نه مدد ورش او د امت مصله به شي رواه البخاری دې حدیث روایت کړل دی امام بخاری رحمه الله صلی الله تو حسس السلطان والقاضي باب دغه بیان د تیزي ورکولو کې بادشاہ دا والقاضي او قاضي دا وغيرها حمد دین علاوه چې نور خلق دي او د مسلمانانو د ښارونو مشریدا غي پلاس کړه می ولات الامور می اولاد العمور داغه مشرانو د کارونو د مسلمانانو لا قاضی د بادشاہ د گورنرانو دی د دیت د خبره تیزی د علایت سے قاضی وزیر صالح چدای به نسی ځان تا وزیر امدادی توي یو امدادی نیک نېکان نېکان صالحان د الله د یریذن کی وزیران دیو وتهذيرهم من قرانا السوء او پدې باب کې ير ورکول دي ذی ذرات د اغه مرګور بدونه ناکار وزیران بننسی چې اغه د ملک خزانه او ویو ختمه ایه او اغه په ملک فحشاء او بی حیاي راولي ول قول منهم او دا د شريعت حکم نه چون کې زمو استاد یو كامل دين دی و دې کې ګوره صورت ترتیب سره بادشاہي بغاړه دا نبادशाही او مشرعي نه ير ورګه و ور مورثره مساله دا چې کله خلکو مجبوره کې او تا کې قابلیتم نشتا بل سوګ د دې سمبالولو نشتا نو کله خلافت سمبالو الفرز به سره د یې لري لري سره د یې لري او د ډار دا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دی ال اخلاو دا دوستان چې دا غوي دوستی دنیوي ده او د لالچ او د ګناہوں او د ظلم او د پردي مال د خړو د پاره دی او بل دوستان نه الخلا او هغه دوستان یومیدن بدرص بعضهم لبعضن عذون بازه بده بازی دشمنان نه نکمو دعا او کسان کسانو د غنو کسانو او چې دوستی د بل د وجل د پاره د بل مال باندې د قبضې د پاره یا رسولان مسلمانان حکومت په زور رانیولې ورسته تسلسکی رانه تنسکې دا دوستان و فرض د قیامت دیو او بل دشمنانی الا المتقی مگر پرزگار چې لاغې دوستی د دنیوي لالچ دوجره بلکې دی ایمان او الله دوجنه دی او بل سره مین او محبت څه وا نبی سعید وا بی رضی الله عنهما داوی سعید او د حضرت ابو هریر رضی الله عنهما روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال چې الله حبیب فرمایلی ما باث الله بالنبی و انذر علیګل اللاسو فی غمبر ولا استخلف من خلیفۃ ولا استخلف من خلیفۃ او ني مکرر کړه د یو خلیفہ الا کانا تلهو به دوا نه تھاله مگر دا غد فارا بیتوانتن یو مرگریوی تعمروه بالمعروف غورت ده نیکو حکم کئی و تحضوه علیه او دیتی زیوی دی نیکو ده پارا و بیتوانتن او بالمرگریوی چی داد شیعاتوینو نیکلد انسانانو نیکلد پیریانو نیک تعمروه بشر ده تحکم کئی ده شر و تحضوه علیه او دیتی زیفا غیبانی و المعصوم من عصوم او محفوظ عاق سوګ دې چلې په حفاظت وساتي ولمعصوم او د ګناہوں نه هغه انسان محفوظ پاتې کیږي من عصم الله عاق سوګ چلې محفوظ وساتي رواه البخاریو د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله وانا عائشہ رضی الله عنها نومو المومنین عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته بيبي فرمایي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی اراد اللہ بالامیر کله شی اراد او لري الله دی او میر بارک خیر اند خیر یو حاکم دی بادشاہ دی یا پوڑا عہدہ دی یا پلوی دی او ولاده خیر اراد او لري جعل له وزیر صدق لو غر ذوی الله د زد پارا یو فرشتي ني وزير امدادي ان نسيا کده نه یو سم خبره هېریږي نو ذکره وو ذکره هو غو ور تر وَإن ذكراو كدل دا خير له وزير سوئد. وزير ان د کاراو که دله رایاه دا نوانه د د سره مد کوي دا اراده به ی غیر ذلك او کله چېله ربلې زد د یو مشرباره کې د خیرې راده نه لري نوجاال له وزیرره سویت نه کاره یر له مقره ان نتییا که ورته د سره را یاد ذکرہ او کجریدله سم کار رعایت لم ولم یعنهم دیوار سر پاگی کی مدد او نصرت لکئی طروا ابو داود بیسنادین جید علی شرط مسلم نا حدیث جما ابو داؤد رحم الله پسندین جید سر پا شرط امام مسلم رحم الله ذکر کړ باب النہی باب د فمیان نہ نهی کی تولیت الامارته والقضای و غیره مما من الولایات وې باب د تو بیان نه کی د ورکولو د مشرین او د قزانه و غیره ماودین علاوه مینا ولایات اختیارات او مشورونه لمن هغه چاله وینورکه سه الاه چغواړي هیڅ شو کی غواړي نو نبه ورکه او حرص علیها یا هرص کید د بارکه مغله وینورکه چې دې بارکه سکه هرص کی فعرض او حرس علیہا فعرض و بہا ایرس پدی نو پیش کئی دی لرنو اغلی بینور کے سوک چدا شئی غواڑی نو اغلی بینور کے جنو غواڑی اے قضاوت دے امارت دے اما ابو حنیفر احمد اللہ علیہ گو قضاوت نه دو چې بادشاہ والیتا با قضاوت کب لے وی نظر کب لوں جیلنے جناز رو ہوتا داگی مقصد داو جدا بادشاہ با ظلمونا کئی او ظلم ابی موسی شن غزی الله انو روایت ده قال لري فرمای دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وی وردان شوم ز په نبی رے السلام انزو ورجلان یو د سړی منبني عمي زما د تر دورانو مال وی نو عزیزان تر بوتلم اوږه حدیث کیدارغلی وی کماله پته وی زبور سر تلیم نو مزه ډیر شرمنده شو فقال احدهما وی یو پکې یا رسول الله ده الله رسول صلی الله علا باد ما واللہ کاللہ عز و جل ام الله اید اللہ رسولہ ام میرنا ما امیر و گرزو مونگا امیران و باد اگا واللہ کلیو پاگئی اسلامی حکومت تے وقال الاخر مثل ذالک بلی و لیسے ہو ام چرت عاملان و گورنران و وزیران جوند قربان دا اللہ حبیب و رتصوی فقالا اِنَّا واللہ لا نولی هادا الامل احدا سالہو پې تاسو نه پته نشته اننا بهشکه موږ چې والله د الله په ذاته د قسم لا نو ولی هه یوم شهر نګر زو عہدن یوتن صالحو چې وړ او عہدن یا اغتن لره موږ وزیر او ګورنر نګر زو حرس عليه دې چې هغه دې بارکه حرس کړي دې دروازو ته سره دروازه متفقن عليه په دې باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله دی تسلسل کتاب کې د آداب د اسلام بیان دی چې اسلام کې آداب سړي دا داز موږ د دې یو مکمله حصہ ده آداب دمر لویې صدا ګور اکثر خلک د سوي په نور اختلافي مسائلو کې راشه شه ده آداب د اسلام چې د جمعات ته آداب دي د یو مشر د یو عالم د مور او بلار سره آداب دي دی یو مل آداب دي دا د دا تلو سا آداب دی دارنگ دا خوراک و اسکاک آداب دی تردی پوری چیڈاو دا سماتی سا آداب دی زکا دا لک دا تول جون سر ری او دیبان علماء و کتابون لگدی امام بخاری رحم اللہ مستقل سو صفحی کتاب دی اغیت وی الادب المفرد نباغی کے آداب د اسلامی ذکر کری دا گاونڈی آداب دی نمور اپلار سا آداب دی د کتاب الله صادق دي د جمعات صادق دي د بیان دوا عزاوري دو صادق دي د پدې ادب کوم به در ل ذکر کای باب الحیاه په بیان د حو فزله او د حیا د فضیلت کې ول او د ارانګه د دا تیزای ور کولو د ترغیب ور کولو عل التخلق به چیا وسره دي یعنی ځان تد حیا خو جوړي دغه په مرحبا یعنی تکلف سراو مهنت سرا دي ځان حيا دار جوړ شي او اسنو مصنف رحمت الله له د حيا معنا به تر خپل کې مصنف رحمت الله له رس خپل د حيا معنا ذکر کړي ای وای حيا دي دوی چې الله نه مزونو لګوره شګره مالې زو را کړي ماته مال را کړي مال کور را کړي مال څور را کړي مالې ایمان نصیب کړي زي قرآن تک نو او بل طرف لو غورا زما دینه شکرولو غورا وای د دینه کم کیفیت چې جوړ شې ده حیا وای د الله به انتها او بے شمار او د بنده د طرفنا یعنی وفاداری نشته د دد طرفنا کمې لري نو وکاله انسان دا نعمتونه مخله کی او خلقمه مخله کی نو د الله د نعمتونو مخکول او د خپل نقصانات او گناهونو سره چې کم کیفیت یا کامل مومن جورشی دیتا هيا وي عن ابن عمر ده حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ عنہ مان روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل اللہ حبیب تیرشی وہ په یو شریمان من نن سواره دان سواره وا هو یا اذ اخاب اواغه نصیحت کولو یو ورت فل حیاه ده حیا برکی چبور ته دور شرم او ویدو را شرم او حیا مکونه الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دعوه فریگی ذا او د حیا نیم نکوا ما بلکی حیا د تکلف سرا او په خپل اختیار سره تړې اختیارې فئن الحیاه من الایمان حیا ایمان نده متفق علیه حیا ایمان نده چې حیا وی سړی کې لکه د نارینه واره کې حیا د زنان واره کې Juda حیا او حیا و اندیتا چې او سړید الله دا او د الله د حبیب د نافرمانونو لري ځنې شیګور ادا شي چې هغه د سړیتوب سره مناسب دی نام نه حیا نه دی هله کوئی اعلانې سره به مروته دی وکه چې سړیتوب نيشتا یene هغه کارونه داسې کوي چې دایا دا نه خلاف دلی. متفقن علیه وان عمران ابن حسین رضی الله عنهما امران ابن حسین رضی اللہ عنہما نے روایت سے یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیا الایا تی الا بخير حیا چه دا نودان نہ مگر خیر دا د شرم او د حیا نتیجه بهتره متفقن علی و فی روایت مسلم بن روایت مسلم شریف کراغلی الحیاو خیر کللو حیا و خیر او قال الحیاو کللو خیر ایا ټول وسهیر دیو ټول به احتیاطه نبی هو رهره رضی الله عنه انه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ال ایمان و بزعو و 70 ایمان صد اویا او یا او بزعو و 60 شعبتا یا صد افا شپیت سانګی دي ایمان صد افا یا یا شپیت سانګی دي فافضلها قول لا اله الا الله ورفقي داخل لشي لا اله الا الله ورقول پکې سره عقيده د لا اله الا الله د اقرار د لا اله الا الله نه او ماموري خبره پکې ده د اماتتل ازا ان الطريق لریکول دي د تکليف والو سيذونو د لارنا اے پلارہ کې از غیره خاڼې دې ګندګي دا دارې لرو دي د د ایمان پسانګو کې اغاډنا څنګه غره د لارې د صفای حکم نن زمونږ د وېدیلې د وژنګور بعض څړې کو پټي کې ذمہ دار دې لوخاڼي مانی لارې لرو دي اځګي مزګي لارې لرو دي بعض دکاندار دکان جارو کې لوګن لارې لرو ګرځي د څوک چې دا سبزی مزه او فروټ خرڅي ښاښې لارې لرو دي صفا دا دا او او لار صفاقول او د لارنه د تکلیف شي زنه لري کول د اخو ایمان او نظافت او پاکي د ایمان صدا ور لار تنګولم دا به خلک شي وی چي د لار په کې ولار ده اوس شيخ هرسي دام د اسلامی آداب او خلاف شي ده که په خلکو لار تنګ کړي اے په لار او ولار ده او غلاري صد لار حق ده او د باغي کی مثال په سی سي غړولي باکي کې ريډاو درولې او شه شيخ ارسي د شريعت مجرم دي لار تنظیم په شريعت کې لښته وادنا هي ماتت تلزان الطريق دا رمې لار بندول منې چې نن دور ګوردار د بيديني سیاستدار چې بازه خلک بس شینو په لار راډو کې په شريعت کې لار بندول حرامونه راوړي تا کله ته ملاوي کې درته پیر وای کې درته لېډر وای چې سباله په فلانه لار بندو نو داغ خبر منن دا دا شریعت مخالفت ده یو حدیث پاک کې راغلی نبی ریح السلام جہاد تلاڑو نو باز کسان چکل کافلی ارام کولو لارو کی پریواتد دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نادی راغ عویدو کا آواز ورکا ورطوائی چیچا لارا تنگ کا کنا نو داغ جہاد اڑو دا سر جہاد مرے پریوی لارا تنگول لی اسلام طریقہ ندا نو لارا بندول خود اسلام طریقہ ندا ور لار بند کا پسونو زربونو مسلمانان دي سوق بيماران دي سوق د سہاجت لپاره روان دي نو دا ټول بدر تخيري کوي او د ټول حق ضایع کنو سباب دي ټول لاس په استاب کوي روان نو لار بندول د دا دا شریعت حکم نه وي ماتتل ازان الطريق لریکول د تکلیف د سيزونو د لار دا وي ایمان په اسو کې وي صدا والحیاه شعبۃ من ایمان او حیاء دای وحی صدا یا وسانگ دی ایمان نا متفقن علیه البزعو بکسر البائی و ایدا پا کسری دا باسر رئی او ایجوزو فتحو حاد اے بابا نے فتحاو زبر مجیز دے و هو من السلاسة العشره و ایدا بزع ندی دا زدریو نوالی لسکوری و ای قرآن شریم کم راغلے و ای غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون في بدع السنين نو بدع وای د دریو نه تر لس پورې وشعبه تسلو و القطعه دا وی ټکړې یو خوې ته و العماته معنا سره الایزالته نری کول و العذاب ته و و ایمایوز یعني کوم شی چې خلق له تکلیف سره یې وشوکن وشوکن او دارنګې ظفرات دی او ثویرې غاټه پراته او ته وڅوب وپوخیږي د بای صحابه مبارک په بدل لمشکای شریف کې ناش چې ته دوم رکانو بوډاو بای صحابه کوم چې باران بوشو نو بیلچې وراوا غ سولار نو خټل نه کولی څوک ترونه ورسیږي دا دی ایمان یو اسلام دا دی مانېږي اسلام موږ په علاقه کې اوسړو نه هغه نو پټیله چې بروان شو لو کار به فزه پاتې شو جلا را وې چې غلطه څهګه دا غيله به خاره مارنه او سمولې اغلبې الله داسې خیر سم ورغلا ټول عمر پدا کار او کار به فزه پاتې شو او شورلی بور سراوا بسناره وټولل د سبا خلکو بکارو کو پټی کې دی ماهام پورې ویلار سمول نو حج له داخله و به خلکو هر چا سره چې ملایوي دوی دروازه دو دو لګوي چې دیارا نشو نو اغاز یې کوي ورته الله پاک ده شهادت مرد ورکاو او حدیث کراږي کم سره ده عمره او ده حج په حالت کې مرشو تر قیامت ده د پامان نامه کې جسم رخلک جن عمره کې هالي کې شې سوفط ما مولي رسول الله او کار سره مو ابس ساتلونه خو مرګونه الله ورکه وتينن حتل لري کې لاره نه ورما دین ایره و قذر یو ګند شي دی خلق له تکرک ور دام د دا آداب اسلام نه خلاف بلار کی پوزشن کو تکل کل کل تکن خب پرا کا یا بل گندگی غرزول داسی او شی پلار کی غرزول چوی نخ خلق لکر کا ور زی د شابه زړه خرابېږي دا د اسلام د آداب ون خلاف تا ونحو ذلک او دلی غنت نور سیزونه د لارون له لې کول د ابو سعید خدری رضی الله عنه ن روایت ده یې فرمایې چې نبی رحم السلام اشد حیا دیر صحو په حیا کې من العذرا داغ پیغلې زنانه نه نوجوانې زنانه په خضرې پردې کې ایو زنانه چې هغه مثال په تور باندې نوجوانې وي ناغه په خپل پردې کې دمر حیا نه کې له حضور پاک صلی الله وسلم کې الله سم را حیا چولوا فائدہ رہا او کله چې به او کته یو شی یكرهوه او الله حبيب باغت غنلو نعرفناه فی وجههی من بو یو پی جند دائی مخ مبارک کې چې ده خبکا نصرات با په سرگن شو دی متفقن عطا دا یو خویده یب جه سریدہ کار اب عايز جوړي جه الاخر کل قبیح تفریحدو دن گنتکان اے حیا یو دې او دا با عايز جوړي جه سریدہ طرف تفریحدو قبیح کا غلط کار نه جواری نه شراب دا الله رسول الله فرمانی و من التقسیر او منی کئ 3/2 د قاضیو د کوتا حیرسی حق ذل پا حق دا خاون دا حق دے ایر آرشاد حق دے دا حق دے دا اللہ دا رسول حق دے دا گاون دی حق دے تردی چلیو کافر حق دے دیو حیوان حق دے نو حیاء یو دائی سفت دے چلیو حق دار اگا حقی کو تاہی نتامنی کئی چکمے پا کیوں نکی ورعوینا عن عبدالقاسم الجنید رحمه اللہ وی روایت پڑے گے دا ابو القاسم جنید رحمه اللہ نا. چه دی عالمی ابو القاسم جنید بغدادی رحمه اللہ چه وی؟ وی قال و قال ال آلائی اے آغا کتل دی دا اللہ میمتنو تا آلائو الانعم و رویت او کتوب کو تا حیتا اے تا اللہ میمتنو لگو او خفلو کمزورو لگو روی چه اللہ اصطاق احسانا کو لگو روی نامال اور اسنه فرمانلو مانو او څنګه زموږ د روحي او د قران او د دا دین د څخه تشیک درا کړي اور اسنه د دین لپاره دا ځار کړي او الله زما لپاره فرمانولو وګورازما دي ګناهونو له وره نو فیا تا وللو د بینهما حالتون فی داش تمن دی کی او حال لبنده نو تسمى حیا ان دیتا حیا وای الله نے مجونا او بندہ کمزوری تکذا اخران به برامت اخکرش یا ربا اصلا ده نعماتو لوگو را چلیش محرلن او زما نقصاناتو لوگو را پا دغا حال کے چکم دغا وقت کے چکم حال روشو دیتا یاوئی واللہ اعلم و اللہ خطوئی و صل اللہ تعالیٰ لآخیر حفظ سر باب دے تبیان دے فازت لپت خبروش یعنی باز خبر دا سیری باب ځ هغه په ټوله شي او چال غوي د نشي ور باندې د معاشري او د ژوند ته رو لداشي دي ځانګړ په دنیا ته دموکو پیژندې تعلیماتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی فرمایلی ی الله تعالی شمیر او اوفو بیل اقط پورا واله او کای په اللہ رب وہادہ کرے خپل منص کی وادي درنګور دې نکاح تم عہدې نکاح وې کلا عقد وې کلا عہد وې نو عقد بیع عقد نکاح الله سره وعهد دي مان کړي ان الاحدہ کان مسؤلا بیشک کا وعده چدا دې بارکی د تفوس کیږي شي وا نبی سعید بن خدری رضی الله عنه نو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا ان رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایل یی چې ان من شد الناس عند الله منزله تن یوم القیامه بیشکہ بدرین د خلقونه بدرین درجیوال خلقونه پنځه د الله په مرتبه او درجه کې یوم القیامه پر د قیامت الرجل اغسړیږي یفزی الی المرعتی چدے مباشرت و صحبت و حمدستیو کی لبی بی خبن سا و تفضی ایرے آواغات دسرا مباشرت کی سم ینشور سر رہا آو بیاد داوید داوی آغا داو پت راز داوید تشہیر کہ اوڈا باز دیو قفت و مباشرت کدایسی باز ناپو اخزائی دخاون خبریں کہیں نو دا بدترین مرکزی والے وی پرز قیامت والے خاو خبره کوي خلکله بازه شریعی دی او کوف ناغه په وزرا او په دکان او مجلس کې کینی نو د خزې خبره کوي خلکله لو دا شریع الله په نصب بدترین وکړي او دغه خزله الله په نصب بدترین وکړي دا خاو او د خزې په منس کې او عهد ده یو جنیدی ته یو الله په هغه بازه شریعی زikr کړي وی اولیو خغل طلاق ورکو له نو څوار تاراده چې دا طلاق له ورخه طلاق سو جای کنه ناغور دوي زده خپله بيبي راز نه کو دې کې خبره ده د حدیث مخله پروت تعالی یو له یو خبره داسي یو عالم مسلې ته پوسکي چې زمامه د خپلو په منځ کې د عام شرم طلاق جایز دی که جایز اغه نه تاسو په شانو کولې صرف نه ویل چې علافلو ورکیا ول دوی د ازما بي بيته نو دي راسته تعالو فاش کولې نشو وجيبه ته علاف ورکول د مکانو ته دی ته تاسو بولي داونه نه پردی خبر او زما د مکانو دا. پردی خبرې تاسو ته یې خبرو هرواه د دې حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمه الله دا به حدیث موږ له ذکر کوي چا دا چیز فلانی کار کو لغو یا مثال فطور زالور کو فلانی لپاره نکاح ور کو یا د فلانی نور کور په نکاح کم ته هر په ټه خبرو کا نو دا راز به فاش کینا الله عمر رضی الله عنهما روایت ده چې ان عمر رضی الله عنه عمر رضی الله نه حین تعیمت بنتو لکه کندشوا دا عمر الله تعالی عنها خي چې مثال په تور دی سړي زو نو لکه هغه د چا د نور خوربه نکاله فارته پوسه کي نو وکړه کني نو مثال په تور نور خور واله د تختلک هوه وي د عام سنت انتظار دی نه مثال فتور نور خور والے غیر مالجو وی بلکی چې نیک سره او د د نکاح اراده ني ایمان وی او ته تقواوي دته په د نکاح قشکشول کې او د امری ګور بای زنانو کوم د شپنو پختنوي فریضه دال ویو یوه زموږ غیرت دانو پر کاش کوي چې دا د بلچار نکاح کی ورش دته ټول دنیا خاص کردہ موجوده د ټول دنیا غیرتونه کراجه مګ نو دا فاروق اعظم رضی الله انه دا غیرت زړبی سیلم نشی را سی دی وی وی کونډش حفصه رضی الله عنها چې ادت تیر شو قال عمر رضی الله انه القیت عثمان ابن عفان زملاءهم اولاده د عثمان ابن عفان رضی الله انه پس خپل ورت لاړو ملاوشو وی فارث علیه حفصہ او ما پیش کا پاغبان حفصه رضی الله عنها چې راغونډ شي عدت تیر شي اوثمان رضی الله عنه توې کته د نکاح اراده لري فقلت ما ورت من شیتا کدي خوخینو انکحتک حفصه بنت عمر فخوله ورته وای کدي خوخینو په نکاح بدر ددرکم حفصه بنت عمر رضی الله عنهما قال عثمان رضی الله عنه هسه انظرو فیمری زر دژ زب د خپل کار بارکه مشوره وکم او تاسو لو بیا او هم چې زما د نکاح اراده شته او کله فلبس عمر رضی اللہ عنہ ما اسوش پیتی رکی ثم لقینی او بیا ما سره عثمان رضی اللہ عنہ شو فقال ما تهوی چې یا عمر رضی اللہ عنہ ته خو ما ته دا سویلو چې لور بی بی په نکاح درکو هو قد بدالی الله تزوج یومی هاذا ما خبر داسې سرګند شو چې زن نکا نکو کو یومی هاذا یعنی اورز ما چې دا اوس فلحال لازم ما د نکاح را نشم فالحال زما د نکاح اراده نشتا نو کله چه د طرف نه جواب راغی چې زما نکاح نکوم وی فلقیت و ابا بکر بن صدیق رضی الله عنه نو زملاء شوم د ابو بکر بن صدیق رضی الله عنه صرف قلتم اورتین شهتا کچر اخ نو انکحتو کا حفصه بنت عمره پنیکا بدر لذرکم حفصه بنت عمر رضی الله وردا سی بیتکلف زمانا وا او ایمان دا سره کمال درجات پر سي در فصمت ابو بکر رضی الله عنه شب شو ابو بکر رضی الله عنه فلم يرجع الی شیء ما ته در جواب را نو کچھ یا نه کا کومیا نو کو و فكنت علیه او جنمنی علی عثمان ز دیر مندن کې اوم ددنک او عثمان رضی الله عنه هه وې ددن مډیر کې له اونته او شو عثمان نزی اللہ عنہ کو صفا خبروکا جبا زماعی را دنشت روی درعا لنہا آوکا لونی نا آوکا لودہ دنہ میں زیادہ تنزل کی پریشانی را لگا فلبسکو لیا علیہا نو ما سوش پی تیرے کی سمم خطو با حنمی صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ اللہ حبیب پیغام رولی گل عمر رضی اللہ عنہ ہوتا چستا بی بی کنڈا شوی داو عدتی تیر شوی ما پنکارا ک فا انکحتوها ایا نوې ما لور دي وبي پنګه اور که حضور پاک صلی الله علیه وسلم تھا فلقینی ابو بکر اور ابو بکر فابو بکر او ما سره ابو بکر رضی اللہ عنہ ملا او شف قالوی علی یحین عرست علی حفصه ویکید شيته پماوانی لګ ناراض شوه وی کله چتا مات پیش کا پماوال حفصه رضی اللہ تھا فلم ارجید کشیان مما تا لس جواب درنو کو فقلت ما ما یو زړه کې خناراز او تا روما تن هاو کننه دي ناو کن فقال فانه لم يمنعني وی نو منه ان ارجعی لے کا دا چې جواب درکم تا تفي ما عرست عليا فاغسقي چتا پیش کړي و ما تا الا اني كنت عليم تو زپو چې نبي عليه الصلاه والسلام ذکر راها د دې کړو ما سره مشوره کړو وا جرزه حضرت حفصه سره د نیکه اراده لرم نو ما رازم نفاش کولو او ها نامم درلنه شن کوله ور ابوبکر رضی الله عنہ د سلوي خانه لوی عظیم شخصیت ده د خپل حبيب راز افاش کوله فلم کل افشيه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزنومه چې ما دې د الله د حبيب راز یا نراغي افشا مې لکړې وې خورکړې مې دې ولو تركهن نبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ حقيقه ما ناراضيقه ما قد الله حبيب دا خپل اراده ترکله او ده پنیکا واستنه نو لا قبل توها ما بخا ما خدا خبر رواح دی او ما پنیکا واستې ما رواه البخاريو د دې حديث روایت کړلې امام بخاري رحمه الله او تيمت دي کی تیر شلسمانه سوارت بلا زوج یعنی هغه بلا خاوند دغره زیدي د خاوند مړ وَكَانَ غَوْجُهَا تُوفِيَا او دحف سے رضی اللہ عنہ خاون وفات شوئے و رضی اللہ عنہ وی اللہ دی راضی شیطی او وجدتا اے مانا دی حدیث کی وجدت تیر شوئی وجدت علی یعنی غزوی بتتبا مانا غوص شوئے و مانا منا راض شوئے مانا منا راض شوئے وی دی اللہ حدیثو قد لیدیا انشاءاللہ ووائیو وی اللہ دا علا عم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کیالہ د فرمایا وای کنا ازواج النبی صلی اللہ و علیه و سلم اومنگا بیوانی ازواج د نبی علیہ الصلات والسلام سرهو نصفا اقبلت فاطمه رضي الله تعالى عنها نور ال فاطمه رضي الله تعالى عنها او تمشي راروانا او تخطو مشيتها من مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمني اغسل اما تخطو مشيتها اما تخطو مشيتها یعنی نو خطا هغه ګرځیدل دې د ګرځیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د حبیب ګرځیدل او پشان د فاطمه رضی الله عنها ګرځیدل د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قدمونه مبارک یوسته شیء امر بر فرق نو وبستا وې چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د راتلو غنته راتلې لیدل فلم ما را هر کله چې الله حبیب کول نور بی بی او دا اف اولاد کې د الله الحبيب غم لیدلې پریشانی لیدلې وفات او نور اولاد د الله الحبيب په ژوندون کې وفات شوه کله چې الله الحبيب دا او نو ورحب بها رحب بها نو دې ته مرحبا مرحبا او د دې رده الله الحبيب د دې راتلو خوشاله شو مرحبا به ابنته مرحبا ومرحبا دي زما پر لرس ثم اجلس يمين ي نبی رحم السلام داكينو لخي طرف تياغ راوي شک نه او عن شماله اگس طرف ثم سار را او بیا را ل حدیث دي تطقونتي خبر اوکا فبکت بوکا ان شدیدن نو او جانن ته سخت جڑا سرا دی په سخت جڑا سرا جڑا فلم ما رہا جذها ارکلج دل الله حبيب دديده فرياد او دا دا تکلیف وکتو نو صار رہا او د بيماري خبره پس لګي رضيه پاتيده الله حبيب دديدار فنان داري بقا تم تلک کي دو ټولي بياني زکه یو کور کې راځم چې الله د حبيب حالات نازک دي ور سره د زلبانه یوکه پټه خبره وکه فزو هيکات نديو خان خوشاله شو فقلت لهان و ایمادیت و خاصکی رسول الله رسول الله خاصکی رسول الله صلی الله علیه و سلم خاص کثال رسول الله صلی الله علیه و سلم بین النساءی بمند بی بیانو کی بسرار بس پپٹی خبر سر بسرای بس پپٹی خبر سر ثم ان تتبکین و یام تجاڑے یعنی جړ ما کما فلم ما رسول الله صلی الله کل جلال الله حبيب د مجلس نه پاس ایدو ما قال لك ته تسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمه رضي الله عنها فرمایل ما كنت لاعشيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره يزيد الله د حبيب پټ راز داغه افشانو کو فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم کل جلال الله حبيب وفاتت قلت مرته اعظمته عليك من الحق الذي عزمت عليك من الحق یعنی زک کوم پتا باندې د حق هغه نشي د مور حق می در باندې لما حدستنی ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم چه خامہتم ما توي رسول الله صلى الله سنت تسویل فقال كم الان و اس خوشون کې راس فاش کیږي نو اس بدرتو وا اما الان فنعم اس بدرتو وا اما حين صارني فی المرۃ الاولى وای خبردار کله جماعت پټ خبرو ک پاول زلکفا خبرنی ماته خبر راکو چې جبرئیل علیہ السلام کان يعارضوا القران وای ما سره به قران لسترا لستو جبرئیل السلام ما سره د قران پاک دور کولو فی کل سنه ہر کال مرته یوزل او مرتين یادوزلی و انه عارضوا الان مرتين وذا دل پرمضان شریف کی دوپہر ہی ماسر قران الکریم و انی لارل اجلہ و لا ارل اجلہ الا قد اقترب او وشک کذ چیم نی مین منا غنیٹھا دا مرد مگر رانی دیشه نو ګره شکل زو وفات سم اللہ الا الله نو یری گا و صبر یو صبر وک ف انہو نعمت السلاف الون تا کا دشانہ کم کی او پلاری دې مور دې او د چاونه د زتاره فارم مسجد لن کو کې ډیر بهتره فبکیت بوکا الزی رئیت نو ما جڑا کړو او جڑا دماغ چتا کتلو فلم ما را اجزعی هر کله الله حبیب زما تکلیفو دا فریادو کذ نسار رنیه ما ماته پټ خبرو ک پد وینځ فر قال یا فاطمه وی فاطمه رضی الله عنها ترضین اما تر دې نه آیات په دې خوشالې نه ان تکونی سیدت نساء المؤمنين دا چې شي ته سردار د زنانو د مؤمنانو او سیدت نساء هذه الامه یا سردار د زنانو د دې امت فزوهك تزوه کی الذي رايت نوې ما خوشالي کړي او خوشالي زمآګه غچتا وکړه یو راد کدا سیم راغی الله حبيب ورته خفقې گا ما زما ته اهل عيال کده ټولنه مخکې بماسره ته ملاوې نو ګره دا غسل کوته دنیا را صفانق کرے دا داسې ته ضرورت و ژوند ته بماسره ټولنه مخکې ملاوې نو د دې وجود د هغه غم او پریشانی ختم شه شپګ میاشتې پس فاطمه زهرا رضی الله عنها د خپل والد محترم سره ملاو شوې د متفقن علیه و هاغه لفظ مسلمین او دا لفظ د امام مسلم رحم الله حدیث دې په اړه ذکر کو چې ګوره د راز خبره شو کو کی نوو وفاش کیلا د راز خبره فاش کول دا ګناه داودا خیانت ده دا اثر چا د راز خبرو کا نو دراز راز خبره د مجلس مفاش کیلا روان ثابت د حضرت ثابت رحم الله نے روایت انا نس رضی الله عنه انس رضی الله عنه فرمای اتا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ اللہ ما و یراغلی او مات رسول الله صلی الله علیه و سلم وانا العبو مالق المانه او مات ما شومان سرلوګي بولې ځکه دا ما شومون الله دا حبيب خادم نفسل لم علينا الله حبيب وی پمون ټول ما شومان سلام واچلو فباثنی فی حاجتی او زید خپل لی او حاجت بارک وی لګره نفاف تا اتو علی امي نو یزا رستو سمپخه کلی مور باندې ارسات پس کور فلم ماجیت کل شکر ثلان مقاله ما تو والدی ویش ما حبسکا سشیبن کڑے فقلت نماورت به با ثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجت ما شوم نه قدر کمال لپک اللہ حبیب ذو صحبۃ غاسرات بی مارته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حاجت د پار لګل قالت ما حاجتہ وای مور راتوی چ سه حاجت یو قلت انھا سر ما اورته دا خپټ دراز خبره مر ته لې چې تک په دې خبره وره لا ماشون نه نابالغ ده خو الله حبيب دراز خبره خپل والدين له وکهي قالت وي مور می خوشاله شوې لا تخبرن ب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم احد خبردارې مور کا په پټي خبره د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حدن یو تنتم قال انس بن انس رضي الله عنه والله لو حدثت به احدن وی قسم بی دی پالا کما دا اللہ دا حبیب دا پرو دا راز خبری چالکولے نو لحدستو که بی ہی لحدستو که بی ہی خامخا بیان با مکڑی وی تا تا پدی یا ثابتو اے ثابتو رواه مسلمن و روال بخاری باعدہو مختصرن ایمام بخاری دا حدیث دا دی دین لگ مختصر زکر کرنے دی حدیث کی دا ہوئی چې د معاشری آداب دا دی خبره او د چادراس خبره فاشکه بنا لکه ګور زنه خبره دراز د خاون په منز کی وی زنه خبره د باز مسلمانانو په منز کی وی زنه د یو جرګې او مشورې خبرې دی زنه د حکومت دراز خبرې دی نداغه فاشکول دا ګناه ده او باغی مانړو نقصانات رسی صلی الله تعالی و آله خائب الاحد باب دې ته بيان د پورا والي د عهد او د وعده کې وينجاز الواعد او وعده جاري کول او پورا کول اي چا سره د وعدو کا اهدو کو نا پورا کا وا يا استواليدو چا سره اهدو وعده کړي وا وفات شل مدتابدارږي دا طریقه نه چغه وادي پورا کوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوي و, و واوفو بالعحد پورا والو کوي په وادو سره الله سره کوم وعده کړی د کلمې دی ویلو د وجنه دا الله د حبیب سره معہد کړي په خپل منس کې ته دی یا مسلمانانو دې سو وعده کړي چې به دا سكوم نو هغه پورا کوي ان العهد کان مسئولا بشکا وعده شداد دی بارکه پختنه او ته پښپټی دي شپره قیامت وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی شلوی دی واوفو بی عہد الله پورا والے او کئ فوادی دا الله اذا حتم کله چتا سوادو کئ وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی شلوی یا ایها الذین امنو ایمان والو اوفو بالعقود اوفو عقد دا دا دا پورا والے او کو واه اے عقدی به اندازه شریر دی شیخ خرسکڑے نکاح دی نو خزی قانون ته وی دیو حقوق پورا کای عقد مبایعات دیو خلیفہ او بادشاہ سره دی عقد کړي چې ته زما خلیفہ او بادشاہ او هغه کې اسلامي بادشاہی او خلافت نہ کی وی نو مخالفت مکو وا وقاله تعالی او فرمایلی دی الله چې وی دی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو لمتقولون اول وای تاسو ما هغلا تفعلون چیکوي نه ای عہد دیوکو تا خو زم ما وعده تا هو சபاده پورا کینہ خبر مقتن ډیر لوی د غسی خبره د عند الله پنیز د الله انت قولو ما لا تفعلون دا چې تاسو وایي هغه چې تاسو کوي نه رضی الله تعالی عنه دا حضرت ابو حورائر رضی الله عنه نویات فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي آيت المنافق ثلاث نخه د منافق دري ارا حدث كذبا کاله چې خبرې کوي نو دروغ بیان کوي پاهي چې دروغ وي نو دروغ ويل په خبرو کې د منافقت نخه او اذا وعد اخلفا کله چې واده کوي نو مخالفت وکي وایض توې نه او کله چې ور سرمانت کې خد نو خیانت وکي امانت ور سره چا کې خیانت وکې دا دن د الله منږ ته او سرمانت متفقونهلی ذا د في رواییتلي مسللممن او زیاد کړي دي په روایت رواییت د مصب شف کې و شو معاض ک د روژ وسللا من جنك اي وضع ما دي خیال کي چنه مُسْلِمٌ مسلمان چره مسلمان وي وجه کله پکي دادری خوونه دي عقیدتن ندیتا منافقی اعتقادی وي او را کله مسلمان نه دي دروغ ګناګنی هوئی وا ده خلافی ګناګنی خو نو دتم نفاق عملی وي و را یو نفاقی اعتقادی دی هغه کافر یو ندی عملی دی ناغه فاسق او فاجر وی غټ گنہگار وی او کافر کېږي دا چې کله موږ اهل سنت والجماعت مسلک نه چې دا ګنا ده وجن مسلمان د اسلام د دا دایري دا نه اوځي نه وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نوایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و اذا الله حبيب فرمایلی اربع سالور خبرې دی مَن کُن فیه ارغسوک چې هغه کې دا سالور وینو کاره منافقا خالصو دی به خالص منافق وي نو که چې یقیدې داسې وینو دته به اكيداً منافق وای او که کې ده دنه دته عملی منافق وای نو کافر بني ومن کانت فیه خصلۃ منھن ارغسوک چې پاغه کې یو خو یې دینه نو کانت فی خصلۃ من النفاق ویو پاغه کې یو خو د منافقت و اِذا عَاهَدَ تَرَدِي چپريږي اِذا اَثُمَ نَهانا کله چور سرامانت کې خدای شنو خیانت وکي و اِذا حَدَّثَ كَذَبَ او کله چې دیس بیان کین نو دروغ بوي و اِذا عَاهَدَ او کله چې سو عاداو کې غدرا نو اغه وعده به ماتي و اِذا حَسَّ وَمَفَجَرَا کله چې چاسره سجن منوي کنا نو خنزلي او بدیر دي بوي متفقن علیه وان جابرن رضی اللہ پاہد والے، جابر رضي الله عنه ور دي توحيد صحابه هغه وفاداري او په عہد پورا والي جابر رضي الله عنه وی قال الی النبی صلی الله